Než začneme s recitací a s výkladem, pak nevím, jestli na to bude čas. Teď jsme vysvětlili už dva aspekty, hm? hlavně pro začátečníky. První věc, co je důležitá, od zítra jsme se dohodli, že budou individuální intervě. Hm? Je tomu tak? Individuální intervjuy ze začátku hm? je hlavně pro začátečníky, hm? staré zajíci až potom. Hm? Ještě někdo má přijít? Od zítřka budou individuální intervjuy. Hm? A právě jsem že tyto individuální intervjua ze začátku jsou obzvláště pro ty, který nejsou na meditaci metazvyklí a neznají, jak to chodit. Hm? Tedy první mladí zajíci, pak starý zajíci. Hm? A Rozebrali jsme tady těch mladých zajíců, je málo tady, hm? myslím, že jenom dva nebo tři mladí zajíci na jogulásky. lásky hm? a ti by měli přijít první. Hm? Co se týče individuálních interviewů, bude list nějaký list? Hm? Libor, šikovný chlapec? <laughs> Možná může být prázdný že se zapíšou Kdy první mladí zající se zapíšou potom se zapíšou. Pak střední zajíci. a <laughs> nakonec starý mazáci. Hmm? A v kolik začneme s tím? Eh, tak eh, intervju bude... Eh, já bych se chtěl podívat na ten plán. Jak to máš ho? Náhodou? No, místo meditace v chůzi. meditace v chůzi. místo meditace v chůzi. Podle... Podle toho, co hlásejí, tak by mělo zejtra taky pršet. Zejtra, po po <laughs> Ve čtvrtek se to až má, ale oni taky bohům do oken nikdo dobře nevidí, co se může stát, nevíme. Původně hlásili, že v pondělí se vyčasí a taky v pondělí to nevypadá, že se vyčasí. Hm? Tak se vyčasí na chvilku a zase je, bohové na nás skápnou něco. Třeba se zablokují, silně co vůbec neodjedeme. Co bude, to tě nezajímá. Co bylo, to tě nezajímá. <laughs> co tě zajímá je momentálně meditace. Hm? Jedně tak dosáhneš i z toho klidu, jinak budeš lítat, jak splašený zajíc. Je to jasný. Ano. A nikdo nechce vidět tady splašený zajíc na meditaci? Obzvláště ne, splašený zajíc Eva. Já jsem to, bych to koncipioval asi takhle. Jo? Pracovní meditace by se mohla taky využít hm, jako e, intervju. Hm? Čili intervju bude od 9 do 10, hm? meditace v sedě, od 9 do 10 a od jedenácti do dvanácti. Hm? Dobrý? Ee, začneme s dvouma hodinama, pak když se vyčasí, tak místo e, ty od 9 do desíti pak to dáme na, na odpoledne nějak. Hm? A vždycky e, aspoň v jednu Jedna meditace v chůzi využijeme zase k dalším vysvětlení metody, protože času nám ubývá a toho, co se chceme naučit, je mnoho. Je to tak? Pane, během té hodiny byste tam chtěl mít kolik, třeba třeba dva nebo jednoho nebo tři? Já bych to viděl tak, že asi maximální čas na interview by měl být 15 minut, hm? aby všichni se mohli vystřídat a, a ti, co už byli na intervju, mohli po případě zase. Hm? Čili to bude každý den 8 lidí. Jo? Tedy maximálně. Některý interview můžou trvat jenom třeba 5 minut, 10 minut, ale maximálně 15 minut. Takže na tu jednu hodinu se napíšou pouze Napíšo, čtyři. Napíšou se třeba, dejme tomu, maximum 6 lidí a ty, na který nedojde, tak ty pak půjdou na druhou. Hm? Jo? Asi takhle. A ah, dohromady dejme tomu na jeden den 10 lidí. Jo, aby to bylo, se to vystřídalo, 10, 10, 10, 10. Kolik je nás tady? 15. Tak nás tu svět. 15, no, tak v tom případě to jde 8, 8, 8, 8 vždycky hm. to strídat. Takže eh, 15 minut se počítá na interviu a jestli že třeba, tak můžou obden potom. Hm? Účastníci. Dobře, to Jo, Super. No a pak najdeme vždy, kromě tady damatok, ještě nějaký čas tu a tam na další vysvětlování. A to budeme dělat nějak systematicky vždycky podle situace. Jo? Tak asi takhle. Teď je, jsou ještě nějaké otázky nebo problémy. Je to jasné, jak meditovat na blízké osoby a jak meditovat na osoby, které jsou neutrální. Je to jasné? Hm? A do těch neutrálních osob je také dobře, je dobré si vizovat více než jeden, podle tradice. Samozřejmě. V Vissudimagách jsou instrukce pět, hm? ale může být klidně o jeden víc, o jednoho víc, nebo o jednoho míň, hm? podle situace. Důležité je vždycky učit se meditaci, učit se jisté vyšší inteligenci. Hm? Bez inteligence žádná meditace nemůže pracovat. A to znamená vždycky si napomáhat. Hm? Napomáhat jak? Za prvé e, tím, že se meditující poradí s kompetentním učitelem, jaké jsou problémy, a za druhé e, tím, že používá těch e, pomocných prostředků, hm? jako už jsem vysvětlil vizualizovat si třeba sebe, s uvolněnou tváří meta a potom to přenášet na tu osobu, kterou si vizualizuješ, ať už je, patří do kategorie první nebo druhé nebo třetí. Hm? Jako už jako, jako, se to vyzařuje přímo nebo, nebo jenom jako. Samozřejmě ta osoba, jako kdyby byla venku. Hm? Jenomže ty. E, e, ta práce na těch vyhárách, jestli bude důsledná, pak povede k tomu, že i ty vidíš sám sebe jako zvenku. Hm? Rozumíš? Jako zvenku, jako... Jako něco, co, ne, co je taky osoba, jako stejně jako jiné osoby. Hm? Mm -hmm. Je to jasný? Mm -hmm. Tady obzvláště je třeba si uvědomit to, co jsem vysvětlil, hm? že e, meditace na Brahmaviháry, která, jestli je úspěšná, vede k hluboké koncentraci. Tato koncentrace je, navazuje hm? e, vlastně, na otevření pro transcendentální moudrost. Transcendentální moudrost je moudrost nerozlišování, jedné chuti. Hm? Jestliže dosáhnete plného probuzení, jak co je stav, jak moudrý muži nazývají stav probuzení, je to stav rovnoměrnosti vědomí, pocitu a jedné chuti. Hm? Dobré chuti? Hm? Neutrálně. Na, naopak. A jaký <laughs> to Když je to jedna chuť, tak? Pokud jsi nevypila vodu, jak vysvětlíš, jak voda, někomu, kdo neví, co je voda, jak chutná. Hm? No, pokaždý jinak. Po jinak. No tak eh, to je pak problematický. <laughs> jedna chuť, to znamená jedna chuť. Čistého vědomí, které se nenechá žádným objektem rozvítlat. Máte, no, jste ještě říkal v té instrukci, že u těch osob, které jsou nám blízké, by nemělo být a priori Osoba opačného hlavě by tam docházelo k týči? Ne, v tom, v tom momentě ještě nepracuješ na hluboké koncentraci, pak použiješ jednu osobu jenom. To je příprava. Takže tam může být i ženská, mužská, i ten, kdo zemřel. To je jedno, protože ještě připravuješ vstup do hlubší koncentrace. Ještě nepraktikuješ hlubší koncentraci, protože měníš objekt. Právě tato příprava je nutná, aby si pochopil, že co to je objekt, který přesahuje rozlišování. Hm? Rozumíš? že teď úplně objekt, který přesahuje rozlišování. Láska jakožto nekonečná, nekonečné přebývání, nekonečný pocit je objekt, který přesahuje rozlišování, je to jasný? Mezi sebou a tebou a tebou, který je mi sympatický, nesympatický, kterého neznám, hm? jasný? podle učení modry Asanga, což je, který je hlavní, jeden z hlavních architektů filozofie pouhého vědomí, která je jeden z Možná nejhlubších aspektů budistické filozofie. Praxe čtyř Brahmavihar počínaje meta, má eh, čtyři cnosti. Hm? Jaké čtyři cnosti? Hlavní cnosti. První je, že meditující, který tyto háry praktikuje, může dosáhnout stavu radosti a naplnění teď a tady v tomto momentě. Hm? A toto je vlastně platí pro všechny stavy hlubší koncentrace. Co ovšem ostatní stavy hlubší koncentrace nemají a co dělá meditaci na brahmaviháry speciální, to je, že tato meditace z hlediska severního buddhismu, který zdůrazňuje cestu bodhisattvu, Nalaďuje, neboli vede k, tak, k nirvikalpa Kalpa Co je Nirvi Kalpa Giana? Jako Nirvi Kalpa znamená eh, poznání bez diferenciace. Hm? Zní to jako Nirvana, je to sice. Eh, cesta k niruáně, ale na to ještě není, hm? je to jisté aperitiv. Hm? Severní buddhismus oproti jižnímu buddhismu právě obzvláště zdůrazňuje hm? tuto moudrost. Dále praxe Brahmavihara vede k schopnosti bodhisatů, co je probuzení bodhisatů oproti probuzení žáků Měli, jestliže chcete studovat buddhismus, měli byste si to uvědomit. Probuzení bodhisatů je Anutpatika Dharma kshanti. Co znamená? Znamená tolerance neboli přijetí. O tom budeme teď mluvit v rámci. Metasuta, přijetí stavu nezrození všech jevů. To je realizace Bodhisattvy. Jestliže toto realizuje, realizuje přítomnost Buddhu a dostává viákarana, co znamená viákarana. Stejně tak jako sakyamuni od buddhy Dipanka dostal předpověď, že se narodí jakožto Gautama Buddha. A narodí jakožto Gautama a stane se Shakyamuni Buddha. Tak ten, který realizuje stav přijetí nezrozeného stavu všech věcí, jeho otevření pro stav buddhovství. Nemůže se odvrátit od stavu buddhovství. Je jisté, že ho dosáhne. Hm? To je realizace bodhisatů. Praxe bodhisattva je právě praxe dokonalostí, vede k tomuto stavu přijetí nezrozeného stavu všech věcí. Jelikož bodhisattva se blíží tomuto stavu nebo nalaďuje na tento stav, Může provádět velké činy na základě jeho velkého soucitu. A o tom budeme mluvit později. A další aspekt je na rozdíl od žáka, který usiluje o to, aby skončil s procesem narození. Bodhisattva usiluje o to, aby se stal mistrem tohoto procesu narození. Hm? Čili právě praxe brahma dovoluje se narodit znova dle prání ve stavu, v těle, ve které může nejlépe být v prospěch ostatním bytostem, hm? až dosáhne toho, že stejně tak jako Buddha, vědomně hm? se stoupí z příznivého stavu existence v tušita a vědomě vstoupí do Luna a vědomě vystoupí z Luna. Hm? To je absolutní mistrovství cesty Bodhisattva. Čili Bodhisattva se díky svému soucitu neopouští Samsáru. Díky své transcendentální moudrosti učí se žít v bez utrpení a stát se mistrem samsáry, místo, aby Samsáre jim lámala. Hm? Je to jasný? Jestli budeš mít takovou představu, pak můžeš pomoct těm, co se to topěj. Hm? Jestli ne, sama se budeš topit. Je to tak? Dobrý. Všechno jasný tedy? tak praxe eh, na... Osobách blízkých a osobách neutrálních. Jde dobře. Zítra v budoucnu intervju, tak to projednáme s těmi začátečníky, projednáme to více do detailu, ale teď to jde zatím. Jsou nějaké akutní otázky, nějaké akutní problémy. Jestli ne, zítra stejně bude interview. Začneme tedy s regulárním programem a to opět recitací. Karany a Meta Suta máte před sebou. Teď budeme recitovat jenom Karani a Metasuk a tu sutru srdce. Pak nakonec spolu s předáním zásluh pro všechny bytosti. Předání zásluh s pochopením prázdnoty. Ani na zásluhách se nesmí pět. Je to tak? Na <laughs> Namotase Bhagavato Arahato Sama Namo Namotase Bhagavato Arahato Sama Namo Namotase Bhagavato Arahato Sama Sambuddhase Karaniyamatta kusale neyantang santang padam abhisameche Sako džu suđuva chočase se santu duanatimani, santusakoče suvaroče, aparki choče, salahu kauti, santimri nipakoče, apangabo, kulesu ananobindo, na chakud dan sama charekinci, pare upa Sukino va chemino sambe satta bhavantu sukita ta. Ye kechipa nabhuta ti tasa va tavaga anakadulla diktha vaye vadhiktha ye dure vasanti avidure bhuta vah samvay si vah sabbe satta bhavantu sukittatta Naparo paramnikum param nikumbete na atimanye te katanchinam kamchi biago sana patighasya na anya manya Mata yata niyam putta mayusa sa ka putta manrakke. Evam pi saba butte su mana sam manasam bhavaye apamánam, me tanča saba lokas mi, Dikta charan nisinova sayanova yavatasavigata mido etam satimaditriye brahman etam vihagam idam ahu dikinjanu pangama silava dasane nasampannno kame suvinaya yagedham na jatuga maseya punare ti tak první větu jsme zatím přeložili, dál jsme se nedostali, ale vysvětlili jsme tři části hmm? praxe meta a vlastně tři části všech praxí, které mají vést k cíli, který se nazývá Santipadam, což je základ v míru základ v pokoji, základ v utišení. A opravdový základ v utišení je právě nirvána. Vysvětlili jsme, že praxe podmanění si smyslu nebo disciplíny si smyslu, což je hlavní význam síla, Veškeré eh, předpisy jsou k tomuto účeli, ne k jinému účelu. A předpisy se můžou měnit, ale eh, podmanění myslu zůstává vždy stejné. To znamená podmanění. Dominace smyslu čím, smyslu. dominace smyslu chtíčem, zlobou a nevědomostí, která, ze které chtíče a zloba ústí. Je tomu tak? Hm. Eh. Zmínili jsme se o tom, že praxe podmanění si smyslu nebo kontroly smyslu má dva aspekty. Tež tedy praxe morality, praxe cností, vše toto je v rámci síla. Hm? Čili rámec síla, jak vysvětlujete, že Vysudimaga je stejný rámec jako rámec samády, kde tyto cnosti jsou akcentované, protože vše, co je spojené s hlubší koncentrací, se stává jasnějším, intenzivnějším. To je funkce koncentrace. A jestliže se věci stávají intenzivnější, jasnější, vede to pak k otevření Moudrost. Hm? moudrost, jakou moudrost? Na jedné straně moudrost správného rozlišování, která je spojená pak se moudrostí o tom, co transcenduje veškeré rozlišování. Tedy dva aspekty této praxe síla jsou tedy, jsme vysvětlili, čárita a várita. Hm? Čárita je tedy praxe cností, várita je eh, vyvarování se neduhů. Hm? Jestliže praktikujeme sílu, síla vlastně, praktikujeme právě toto, praktikujeme kultivaci ctností a vyvarování se neduhů. Stejná praxe vlastně je tež praxe samády, ale moudrosti, ale samády tuto praxi zintenzifikuje, neboť samády mysl se stává čistá, síla může jen odstranit negativní karmu těla a řeči, ale nemá sílu odstranit negativní karmu vědomí. Jedině ve stavu hlubší koncentrace veškerá negativní karma je přechodně odstraněná hm? a Neposkrněná moudrost pak má síl na základě koncentrace má pak sílu odstranit i veškeré zašpinění vědomí na dobro. To je schéma buddhistické cesty k, k probuzení která je, které je stejná ve všech tradicích, zde neexistuje žádný rozdíl. A v této rozpravě buda tedy začíná zčárita to tycnosti, které potřebujeme kultivovat, abychom dosáhli, osvobození cestou jogy lásky. Tyto cnosti jsou právě prohloubené koncentraci, která je vlastně hlavní součást, hlavní část, nejdelší část této praxe vysvobozování vědomí jogou lásky. První ctnost, nezbyt, kterou nezbytně musí meditující kultivovat, aby dosáhl úspěchu v józe lásky, aby dosáhl naplnění v lásce, to je SAKO. SAKO eh, zde je přeloženo jako schopný, hm? což je v pořádku. SAKO znamená schopný, ale schopný, jestliže řekneme schopný, co to znamená schopný zde? Schopný zde je synonymum kšama, Kšama znamená též kšánty neboli tolerance. Já bych přeložil toleranci spíš jako, jako e, otevření neboli přijetí. Je to e, e, být schopný přijetí ve smyslu, že přijímá přikážky ten, kdo Chce meditovat, musí v sobě kultivovat schopnost přijímat překážky. Nikdo ještě v meditaci žádný úspěch nedosáhl, pokud v sobě nekultivoval tuto schopnost hm, přijímat překážky. E, ve vysvětlení Vissudimady, Vlastně kšánty, hm, což je též dokonalost, jež vede k buddhoství. Kšánty ve smyslu tolerance, ve smyslu přijetí, ve smyslu otevření, je vlastně. Praxe, která je víceméně identická s praxí Adosa. My jsme vysvětlili meta jakožto Adosa. Adosa znamená: Dosa je nevole, zloba. Adosa je tedy opak nevole nebo zloby. Co je na čem? Tedy, když praktikujeme meta, praktikujeme opak nevole nebo zloby. A jestliže praktikujeme opak nevole neboli zloby, znamená to, že praktikujeme otevření. Otevření vůči čemu otevření? Ve smyslu eh, přijímutí překážek. Přijmutí bolesti, hm? přijmutí eh, eh, toho, že se k nám lidé nechovají tak, jak bychom si přáli, hm? že nás pomlouvají, že eh, dělají vůči nám to a to, nenechat se tím rozlišit, rozhodit, přijmout to, hm? jedině tak, může pak člověk účinně reagovat. Jestliže se nechá rozrušit, nemůže účinně reagovat. A nejdůležitější aspekt této praxe šanty je právě přijetí darmy ve smyslu pravdy. V, v hlubším slova smyslu Přijetí darmy je tedy přijetí nebo naladění se na nezrozený stav věcí, což je mirována. Jedině tímto přijetím nebo naladením se na tento stav pak eh, praxe dokonalostí a praxe všech eh, cností nabide sílu. Jestliže neexistuje naladění na tento stav, veškeré cnosti nebudou mít sílu. Toto je eh, tedy zde dle mého pochopení, které je tež na základě vysvětlení, které najdeme ve Maga samotné. Maga tvrdí, eh, kanty a bio navidžaty neexistuje žádná praxe vyšší než praxe Prijetí bolesti, neprijetí nepohody, přijetí eh, eh, toho, že se k nám lidi chovají ne tak, jak bychom si přáli. A hlavně tedy přijetí darmy, obzvláště darmy v tom nejhlubším smyslu, ve smyslu pravdy nirvány, pravdy nezrozeného stavu všech věcí. A toto otevření. Otevření pro utrpení. Hm? Otevření pro utrpení je vlastně v jistém slova smyslu i matka všech cností. Ten, kdo se neotevře pro utrpení, nebude eh, mít žádnou energii k praxi, nebude eh, se strkat k praxi. Je to tak? tak nebude mít vůli k praxi? Jakože hm? do, do sebe pouštíme to utrpení, nebo jako, jako, si ho, jako uvědomujeme? Když se uvědomuješ, tak ho pouštíš na jednoduché rozdíl. To je intelektuální hříčka. To je to samý přece. Zde v tomto vysvětlení vždy předchozí Cnost navazuje na tu cnost, která následuje a je, dá se říci, predpokladem té cnosti. Tím, že jsme schopni tolerovat utrpení a otevřeme se pro pravdu, Co se stane? Staneme se uju a suju. Uju tady eh, překládá jako přímý, což je pravda, a suju překládá jako uprímný. upřímný. Eh, suju, su, tento prefix, neznamená nic jiného než dobré. Hm? Čili eh, bude Primi dobře primi ze všech cností, které zde máme, jenom tato cnost je tedy opakována dvakrát hm? primi a dobře primi. Hm? Proč? Tato cnost je obzvláště zdůrazňována. A proč přichází právě po cnosti, schopnosti přijmout utrpení, přijmout pravdu? Hm, je třeba se nad tím zamyslet. sobě K sobě i ke všem. Hm? Říkám, byl to minulý týden, že to byla vlastnost, který si Budha nejvíc vážil. Nejvíc vážil. V Dhammapada, jsou krásné verše, jestli se ještě na ně pamatuju, které jsou spojené s tím, co tady právě stojí. Ako na nakodam Asaduna Asaduna Asaduna Asaduna Asaduna na Asaduna Asaduna Asaduna Asaduna Co tam je potom ještě? E, Dane Na Mačaryam Dine Sače Na kam Dine. Hm? Co to znamená? Nelibost neboli zloba může být překonána jen opakem nelibosti, opakem zloby, což je meta dosa. Znamená dobrota. Jenom dobrota může překonat zlo. Nic jiného než dobrota. A jen dávání dána může překonat úzkoprsost. A jen pravda může překonat krivost, falešnost. Hm? Opak upřímnosti je právě krivost, falešnost. Hm? Jestliže se je, jedině, jestliže se otevřeme pro pravdu, pro utrpení, stáváme se tedy schopní. Hm? prekonat v sobě krivost, prekonat v sobě eh, nepravdivost. Tím, že otevrením pro pravdu, tedy v sobě prekonáváme krivost. Ti, kteří se neotevřou pro pravdu, nejsou schopni v sobě prekonat krivost. To je význam. Je to tak? Hm? Proto tím, že se otevřeme pro utrpení, otevřeme se pro pravdu, můžeme se stát přímý, tedy opak křivosti, opak falešnosti a můžeme se stát velice přímí su u Takže ta křivost je jako vrozená, když ji všichni musí překonávat. Křivost je vrozena? Křivost není vrozená. Měl by být křivost vrozená? To mám jako působilo z toho, že máme překonávat křivost, tak přece se každý nenarodí křivý. Ale tendence ke křivosti tam jsou. Hmm. I malí <coughs> děťátka jsou pěkně lišáci. Měla dítě, tak to dobře víš. Hm? Takže, Takže pravdivost hm? ve smyslu nekrivosti pochází. Naší schopnosti se otevřít pro utrpení, otevřít se pro pravdu. A z toho pochází z této ctnosti, přímosti v, v tereládovém buddhismu. Hm? E a ve všech vlastně, filozofických školách buddhismu jedna z nejpozitivnějších vlastností je takzvaný prašrabdy. To znamená prašrabdy. Pasády. Pasády se nedá vysvětlit jedním slovem v češtině na to ani v angličtině a v jiných jazycích na to ani v čínštině. Na to jedno slovo nenajdou. Musíme to překládat dvoumy slovy, což je jasnost a uvolnění. Hm? Dle Theravádového buddhismu, zde je Theravádový buddhismus analýza, aby abidámi trochu jiná, než jak je to v severní tradice buddhismu, tato vlastnost, neboli schopnost jasnosti a uvolnění je obzvláště e, úzce zpěta právě z e, meta, s láskou. Láska ze všech cností nejrychleji vlastně nás uvádí do stavu jasnosti a uvolnění. Proto Buddha a jeho žáci často vysvětlují praxi Meta jako tu nejrychlejší cestu do nebička. Hm? To není jenom v buddhismu, to je nám známe i tady. Hm? V křesťanství vlastně to sami láska je čistá láska, je ta nejkratší cesta do nebíčka, je to tak? Hm? A hm? tedy neboli pasády, v, v tervádovém pochopení, hm? pochopení jižního buddhismu, je vždy spojené se čtyřmi ostatními cnostmi, které přichází s tímto stavem. První je ten, který zde máme, což je uju. Uju znamená ten, kdo je kdo má jasnost a uvolněnost, ten je vždy primí, Nemůže být jasnost a uvolněnost ve stavu krivosti, což je opak přímosti. Je to tak? Dále, ten, který má prašrabdy, ten mátež Lahuta. Lahuta znamená lehkost. Ten, kdo má lehkost, ten nemůže být co? To je opak lehkosti. Ten nemůže být pyšný. Pícha je vždy spojená s jistou neflexibilitou. Je to tak? Hm? Ten i bude skromný, vlastnost skromnosti. Čili lehkost, přímost. pak eh, eh, kamaňata. Kamaňata znamená eh, doslova schopnost eh, aplikovat vědomí bez eh, prekážek na jakýkoliv objekt. Schopnost eh, ne ne eh, schopnost eh, činění bez prekážek. Hm? Jednání bez prekážek. To je kamaňata. Ten, kdo má kdo je uvolněn kdo má jasnost, ten může konat bez překážek. Je to tak? Třeba to vidět jasně. A další, pagunjatá, pagunjatá je vysvětleno v Abidarově jakožto stav vědomí. Zdravý stav vědomí. Co znamená zdravý stav vědomí? Zde tato vlastnost je... je NIPAKO, tady máme, jak překládá NIPAKO. Prozíravý, což není asi nejlepší překlad tohoto stavu. Být prozíravý znamená stav vědomí, zdravý stav vědomí, možná jo. Máme na to v češtině nějaký dobrý slovo? Prozíravý, to zde, nebo nipako, to je taky normálně se používá ve smyslu zručnost. Hm? Ale může se říct ovědomí, že je zručné? <coughs> Asi těžko. Hm? A další vlastnost, kterou zde taky máme, spojená vždy s prašrabdy neboli s pasády, se stavem lehkosti a uvolnění je muduta. Muduta, to tady máme taky. A to překládá mudu, jemný. Hm? Čili, jestliže Dle buddhistického učení prašraby neboli pasády je předpoklad samády. Neexistuje samády bez nebo bez neboli pasády, bez lehkosti a jasnosti vědomí. A tato lehkost a jasnost vědomí je vždy doprovázena tedy těmito pěti vlastnosti vlastnostmi jemnosti, lehkosti, zručnosti, flexibilitou a přímostí. Všechny tyto vlastnosti vlastně tady máme. Co to znamená, že meta? obzvláště yoga lásky, přináší lehkost a jasnost, která pak je doprovázená s těmito vlastnostmi, které jsou vlastně vlastní všem stavům, Zdravé mysli. Všechny stavy zdravé mysli vlastně jsou spojené s těmito vlastnostmi. A ty, ty, tyto vlastnosti jsou o to výraznější, jestliže se jedná o hlubší stavy zdravé mysli, jako je samády nebo vypasana, šamata vypašana. Tyto stavy se stanou o to intenzivnější. Čili přináleží ke všem pozitivním, jestliže chceme studovat pozitivní sestavu mysli, vědomí. Zde jsou ty cnosti, které třeba kultivovat a které se stanou eh, o to hlubší, jestliže budeme praktikovat šamata a vypráš na meditaci. Hmm? A jdeme dál. Sakou juče su džuče, suvačo. Suvačo je přeloženo jako přístupný, což není špatný překlad. Suvačo je opak dubačo. Dubačo znamená, suvačo znamená doslova, je, je schopný dobře poslouchat. Je. Opak toho je dubačo, což je tvrdohlavý. Není schopný dobře poslouchat, jenom chce poslouchat sebe, neposlouchá nikoho jiného. Hm? A toto je založené na čem? Právě na neschopnosti se otevřít, neschopnosti být upřímný sám k sobě. A spíchy, hm? neschopnosti se stát skromný. Tedy v vývoze lásky, tato vlastnost znemožňuje hlubší prožití meta. Čili ten, kdo chce hlouběji prožít a pochopit jogu lásky, musí se stát přístupný k tomu smyslu, že Musí se naučit otevřít se pro druhý, poslouchat druhý, hm? nevidět sebe jakožto centrum univerza. Je to tak? Hm. Další tedy je jemnost mudu. Aby člověk byl upřímný, musí mít jistou, jisté vnitřní přesvědčení, vnitřní jistotu, hm? vnitřní stabilitu. Na základě této vnitřní stability hm? pak může být jemný, jemný eh, navenek, ale tvrdý uvnitř. To je cesta lásky. Jemný navenek, tvrdý uvnitř. Je to tak? Dobrý. Třeba se nad tím zamyslet a vidět sám, jestli to tak je, jestli máme. Sami s tím zkušenost, že to tak je a bylo. Co znamená tvrdý, tvrdý Ne, se eh, vést svými vášněmi. Mít disciplínu. Proč chceš mít disciplínu? Protože se chceš otevřít pro pravdu, otevřít se po utrpení, je to tak? Hm? Proto musíš být tvrdý vevnitř. Hm? Opravdová láska je neoddělitelná od procesu podmanění sebe samotného. Je to tak? My opravdu sebe máme rádi, jestliže podmaníme své nižší já. Proto Buda říká, jenom já může podmanit já, jiný, kdo jiný může já podmanit. To já, které je dobře podmaněné, to nachází Naplnění. Hm? Já, který není dobře podmaněný, žádné naplnění nedostane. Je to tak? Čili eh, milovat sebe paradoxně znamená podmanit své nízké já. a nem buddhismu se absolutně brání zuby nechty jakémukoliv pojmu spojeném s já, jako z, z já. V pozdější době buddhismus přímá též stejně tak jako v hinduismu pojem paraatma, což je jako vyšší já, to nej, to eh, super, super já. V Jíž, jižní škole? Ne, jižní škola to nemá. Ale v jižní škole máš teď výroky jako Atena eh, a ta na, na jen já podmaňuje si já, mm -hmm. hm. ale samozřejmě zde je to myšleno spíš jako konvenční mm -hmm. hm. pravda, ne jako v absolutní pravde, ale v, ve spisech yogačára a tak dále se Asanga už běžně mluví o paraatma, mm -hmm. což je to nejvyšší já. Toto nejvyšší já, samozřejmě, není žádné já. Hm? To je to já, které žádné já nezná. To je to nejvyšší já. Suvačou <laughs> časem můdu. Mudu anatimáni. Anatimáni znamená bez atimána. Hm? Mána je důležitý pojem, který se tež nedá přeložit do jiných jazyků. Dle učení buddhismu máme sedm, dokonce sedm druhů mána. Mána znamená je něco jiného v buddhismu a něco jiného v jiných filozofiích. Mána znamená, dá se říci pícha, nebo domnívání se, že my něco jsme. To je mána. O toho je maňaná. Maňaná je domnívat se, že někdo něco je. A v tomto smyslu... Domnívat se, že někdo něco je, i, je. když se někdo domnívá, že je, že je nízký, hloupý, to je tež maňana. Když se někdo domnívá, že je lepší než druhý, to je tež maňana. Když se někdo domnívá, že je stejný jako ty, ten druhý, to je tež maňana. Hm? Když se někdo domnívá, že má jakýkoliv druh já, všecko tohle je maňana. Hm? Od toho pak mána. Ale zde se jedná o atimana, Atimána znamená arogance. Domnívat se, že my jsme něco lepšího než ty druzí. Hm? Ale vlastně v přeneseném smyslu eh, mána znamená jakékoliv chápání sebe jako něco pevného a tedy všechny tyto vlastnosti jedna ústí v druhou, jestliže jsme schopni se otevřít otevřít pro no. Uh, utrpení pro pravdu, staneme se přímí, staneme se velice přímí, pak budeme eh, eh, schopni v sobě najít schopnost eh, naslouchat těm druhým, nebudeme mít obsesy sami sebou hm? a bude pro nás daleko víc zajímavější eh, problémy druhých než vlastní problémy tím pádem budeme moct druhým pomoct. Pak se stanem, ačkoliv jsme uvnitř pevní, se stanem jemní a receptivní vůči druhým a bez píchy. Nebudeme si o sobě myslet, že jsme něco lepšího než ty druhým. Čemu to vede další sakoče. Santuti hm? san je ta nejvíce chválená vlastnost viioze hm? podle abidharma koša. Jestliže chceme uspět v meditaci. Předpoklad toho je, že máme sanuti a pejčata. Santuty znamená eh, uspokojení, hm? spokojenost ve smyslu tušty, tušty znamená radost, santušty znamená, eh, eh, eh, jak bychom to přeložili. Eh, plné uspokojení s tím, co máme. Hm? Jestliže nejsme spokojeni s tím, co máme, není možné, aby jsme uspěli v umění hluboce koncentrovat mysl. A alpejčata znamená málo prání což je vlastně eh, spojena. Čili, aby jsme dosáhli hlubších stavů koncentrace, co potřebujeme být spokojení s tím, co máme a mít málo prání. Jedině pak můžeme efektivně praktikovat meditaci. A zde tato spokojenost nebo vnitřní naplnění s tím, co máme, sám zde dohromady tušty radost z radosti z toho, co máme teď právě. <laughs> Bez tím naplnění nehledáme nic jiného. Hm? Máme málo prání, meditace jde jako po másle. Hm? Jestliže máme mnoho prání a nejsme spokojení s tím, co je teďkon. meditace bude pro nás těžká věc. Je to tak? Tak jsme se měli snažit. Je tomu, je tomu tak? Spokojený subharo Subharo překládá jako skromný, což není dobrý překlad. Subharo doslova bharaty znamená nést. Subharo znamená nést se dobré. co znamená nést se dobré. Mluvili jsme o tom, že tento tato rozprava Budhy je vůči komu? Vůči eh, mnichům, kteří se rozhodli, hm? že dosáhnou konce utrpení na konci eh, sezóny dešťů. Eh, jaký je dobrý mnich? Dobrý je mnich, který se dobře nese. Hm? Co znamená nich, který se dobře nese? Když mu dáte brambory, tak říká: Já nechci brambory, e, e, já chci rýži a já chci knedlíky. Když mu dáte e, e, květák, tak říká: Ne, květák to já nejím. <laughs> to mě nedělá dobře, když mu dáte nějaký. E, Cokoliv nebude spokojený, čili to je pokračování těchto vlastností, které vedou k lehkosti a jasnosti vědomí. Ten, který chce praktikovat lásku, obzvláště zde se jedná o mnichy, ten, se e, musí nechat lehce níst. To znamená, že e, je, není vybíravý. Hm? A tím pádem nikde nikomu e, nedělá velké potíže který se o něj má starat. Apa kicho znamená kicha, znamená aktivita, apa znamená málo aktivit. Ten, který usiluje o jogu, lásku, lásky, to je obzvláště v dnešní době lidi mají plno, plno aktivit, ale je to vlastně ne proto, že by opravdu tyto aktivity někomu prospívaly, ale proto, že je to jistá neovozita, Je to tak? Hm? Tak musí nezbytně něco dělat. To jsou takzvaný verk-alkoholics. Hm? Je to tak? Hm? Takový lidi tím vlastně Tímto nutkáním něco dělat, vlastně zakrývají svoji neschopnost najít v sobě naplnění. Je to tak? Hm? A takové, takové typy hm? jsou těžce otevření k jeho lásky. Tak skončíme tady, aby eh, eh, ti, kteří jsou udavení, debeli, příliš udavení, nebo budeme pokračovat ještě. A prosím vás, co gramaticky toče? Ča znamená a. Děkuji. děkuji. Mhm. Dobrý, tak skončíme tady a dáme malou recitaci a předání zásluh pro dobro všech bytostí. Ti, kteří jsou zvyklí, ti, kteří jsou zvyklí na schodit spát později. Nechť se snaží večer ti, co jsou zvyklí, jako já, vstávat brzy ráno, ať se snaží zase ráno. A, ale k praxe disciplíny patří praxe takzvané Jogi spaní, nespat příliš příliš spánku, navozuje spánek, je to tak? Mm. Já jsem jednou spala 16 hodin. I to se může stát. Mm. Tak jsem mlaunavená z toho spání. Nejsi sama. A <laughs> Zase každý má své hranice. Takový Buddha třeba může, stačí mu odpočinek hodinku, dvě hodinky, víc nepotřebuje, ani nemusí spát. Buddha tvrdí, že dobrý meditátor, dobrý jogi by měl spát čtyři hodiny, což není lehké, ale. My, nedobrý jogíni bychom se měli snažit spát nyní. A samozřejmě tež je správná míra v jídle a správná míra ve spánku. To jsou předpoklady dobré meditace. Kromě těch předpokladů, které tady máme, Vnitřní spokojenost a málo prání a být spokojen s jakýmkoliv jídlem, šatstvem a tak dále, co dostaneme? Jestli jsme to schopni meditace jak po másle. ba, Ne po másle to ještě nestačí. Bogí. A když třeba člověk ví, že mu po nějakým jídle bude špatně, tak má být přesto spokojen a snít ho a počkat, až mu bude špatně? Jestliže budeš praktikovat tyto cnosti, veškeré tyto překážky se stanou méně, méně, méně, méně méně. Je to tak? No nevím, jsem to nevyzkoušel. Třeba vyzkoušet. Jestliže budeš mít těmi těmito překážkami, tak ji bude čím dál víc. Jasný? Tak dáme meditaci sutry srdce a přenos málocností, o které jsme se snažili dnešní den pro dobro všech bytostí, obzvláště pro dobro těch postižených v, v potopách, které jsou nevyhnutelné. Slyšel jsem, že už dva, dvě osoby zemřely, hm? následkem záplav a situace jak to vypadá, se bude spíš horšit, než lepší v příštích dnech. Je to tak? Absolut. Tak předejte zásluhy poroty, který očividně trpí v naší blízkosti. Suterasatze. Om namo Bhagavatyai Arya Pragya paramita Arya avalo kite swago bodhisattwo. Gambira Charamano prajya Pancha skandas tamša Svabhava Iha shariputra rupam šunyatá Šunyatá eva rupam Rupam napritak šunyatá Šunyatá ya napritak rupam Yat rupam sa šunyatá Ya šunyatá tat rupam Evam eva vedaná samgya Samsara Vigyanani, iha, shariputra sarvedharma šunyata dharma, lakshana, anutpana, anirudha, amala, avimala, anuna, aparipurna, Tasma chari putra, shunya ta ya, na rupa na na cakšu śrotra grana kaya Manamsi, Narupa na rupa gandha rasa sparshtavya dharmaha, na cakšu vidyana dhatu yavan, na manu vidyana dhatu, na vidyana vidyakshayo yavan, na na jaramaranakshayo, na dukha samudaya nirodhamagaha, na jnanam napratya. Na a prátihy. Ta bodhisattvasya má čáry putrá achita avarana chita avarana nastitva atrasto míta má šriťa vyháry. A či Tasmajgyatavyam, Pragya Paramita, Maha Mantro, Mahavidya Mantro, Anutara Mantro, Sama Asama Mantraha, Sarvadukha Prashamana Satyam, Amitjatvat Pragya Paramitaya, Ukto Mantraha, Tatyatha, Gaté Gaté, Paragaté, Parasamgate Gaté, Teď predání zásluh a myslíme na ty oběti záplav, kterých jak se zdá bude tribovat. Eta vata, cha mehi sampadam punya sampadam sabbe deva anumodantu saba sampatisdia Eta vata chamehi sambadam sampadam, sabbe bhuta anumodantu sabhasampati sidiha. Eta vata chamehi punya sampadam, sambe satta anumodantu sabhasampati sidiha. Aka satta chavumata deva naga mahidika punyantang anumoditwa chiramrakantu loka Aka satta chabu Dewa deva naga mahidika punyangtanga numoditwa ciamra kantu desana. Aka satta chabu matta deva naga mahidika punyangtanga numoditwa ciamra kantu tumampa. Sabitiyo viwajanto sabaro guvi mate bhavatu antara sukhi sukhii digha yuko bhava bhavatu sabamangalaan. Rakhantu khan tu saba devo ta, saba udha nubaven, saba sada, soti, bavan tu te devo vasatu kalen, sasa sampati pito bhavatu lokucja, raja bhavatu dhammiko.